«Це лаперла». Тепер ця лаперла мала бути практичною і не сковувати рухів, якщо доведеться повсти або бігти, або стрибати через траншеї. Ну і на той випадок, про який вона думати не хотіла. Усе мережевне, все мирне відплило в минуле в золотому човнику, в серпанком, кавовим димком. Тепер вона добре розуміла, чому Андрій ніколи не ділився героїчними спогадами. Бо перший же обстріл, незважаючи на міфічну угоду про тишу, став для неї і шоком, і фактом, і крапкою в цій темі водночас. Треба було працювати, та ще й добряче поумовляти котрого з юних бійців, котрі досі боялися стоматологічного крісла. Місцеві теж залюбки приходили лікуватися. Для них виділили п'ятницю. Біля кабінету утворювалися черги – і вона поринала в те, від чого її намагався врятувати Андрій. В безвіч ротових порожнин, з безвічу каріюсів. І була рада, що специфіка лікування не дає можливостей для розмов. Лише в суботу вона могла відпочити в кімнаті, винайнятій неподалік від шпиталю. Валилася на ліжко, защепнувши двері на гачок. «Хазяйка квартири Женя...» Жінка з вимученим обличчям невизначеного віку сказала, що гачок було зроблено для захисту від чоловіка, любив випити. Тепер чоловіка не було, гачок лишився. Ельміра була рада, що він є, адже Женя зустріла її ворожу, сказавши прямо, якби не ви, була б у мене російська зарплатня і чоловік живий. Отже, про спільномову не йшлося. Але згодом, коли Ельміра звикла до міста і вже ходила по ньому вільно, вітаючись з усіма, хто зустрічався дорогою, а зустрічалися зазвичай одні й ті самі, добре вивчені обличчя, вона вирішила, що спілкуватися все ж таки треба, і що той гачок не захист, а радше символ роз'єднання, який до добра не доведе. Але як спілкуватися? Пафосно переконувати в простих речах, котрі мусили б викладати в школі? А якщо не викладали, як тоді? І вона зняла гачок. Почала виходити до кухні, приносила шоколадку і невинним виглядом ставила запитання, на які Женя через брак спілкування відповідала охоче. «Як загинув ваш чоловік? Захищав шахту? Від кого?» «Ну, дик говорили, що Скарпат пруть бендере, аби зайняти наші робочі місця. Сорок кешелонів! От він з хлопцями і пішов шахту захищати. Та дякувати Богові військові роздали зброю». «Які військові?» Ну, як які? Радянські? А Скарпат до вас доїхали? Зайняли ваші робочі місця? Та ні. Вчасно ж вивезли все обладнання. Хто? Куди вивезли? Ну, як? Кудись до Росії вивезли. Тобто, таким чином врятували ваші робочі місця? Женя брижила чоло. Та ні. Як без обладнання працювати? Довелося йти в ополчення? Так хто ж зайняв ваші робочі місця? Ну... Женя зиркала на неї, як першокласниця на уроці. «Ніхто, дід піхто!» – і повторювала завчина. «Бандерівці!» «Так ви ж кажете, що все вивезли до Росії!» «Не заплутуйте мене!» – історично кричала Женя. «Ви, київська, вам не зрозуміти. «Це все через вас! Влаштували там заколот! Де це бачено проти влади йти? Ми отут працюємо, мов негри на плантації, і ні про що таке не думаємо. А ви до нас на танках? На коліта ставите?» «Сюди до нас аж п'ять танків зайшло, ледь зупинили. До речі, ми, мирні жінки, з дітьми й зупинили, лягали під них. А може, якби не зупинили, то інші б танки сюди не увійшли? Чужі? Які вони чужі? Вони ж нас захищати приїхали. А вас що, сильно ображали? Та ні, ми самі кого хоч. Палець до рота не клади. Ну, давайте чай пити». Посміхалася Ельміра і покірно замовкала до наступного чаювання – котре так само починалося коротким бліцопитуванням і ставало для мовчазної Жені важкими інтелектуальними тортурами. Київська ні на чому не наполягала, проте цікавилася її жененою думкою, але добряче збивала з пантелику. Проте так було навіть цікавіше. Жені ж ніколи не спілкувалася зі столичними і в жодних столицях ніколи не була. Хіба що в шостому класі їх повезли, як дітей-ударників праці, на Красну площу, де бачила справжнього небіщика в труні, як живого. «А хто зараз стріляє?» – питала Київська. «Ну ви ж і стріляєте!» – казала Женя і похабцем додавала. «Тобто наші!» «А наші це хто?» «Ну ті, кого ви їздите лікувати. Нацгвардія!» «А чому снаряди сюди залітають? Вони що, у свій бік стріляють? У наш шпиталь?» У магазин, де сигарети і консерви купують? У ваш будинок? Навіщо? Тут же скрізь, як ви кажете, наші. Самі з собою воюють? Я сама бачила. Ще тоді. Забігли якось до нашого двору і вгатили по району. Так, як ви кажете, тоді місто було ж зайнято росіянами. Звідки ж тут, перед вашим будинком, в центрі взялися наші? Так у них же у всіх на рукавах були жовті стрічки. Сама бачила. Тобто пальнули